Assalamu ala usufirah i muzalim, ljudina muhammadu ala alihi wa sahbihi afn'in. Amna da, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amna da, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Azah wa lafri perelocihinwa mabakhi jalla shan, aminaka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sanihka, mahammadu sallallahu alaikum wa sallam. Nego ucahsum korobitsinega l'a asahab ispaniju wa sredben, ki لما من النبي رحمه الله تعالى نزل يدي حديث جبريل كيف كما درستيرت بتبحث في اي من التعليقات هذا امر ابن خطيب رضي الله تعالى عن سفنا سيده ركع بينما نحن كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد Hatta djale se ilan nebije sallallahu alaihi wa sallam fa esnade rukbeteji ila rukbeteji wa vada kefeji ala ahidejih. Dok smo jednog dana sjedili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam pojavio se čovjek izrazito bijele odjeđe, izrazito crne kose, na njemu se nisu primjećivali tragovi putovanja i nikoga od nas nije poznavao сеоје до vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem preslonio svoja koljena uz njegovo koljena i stavio ruke na svoje stegna stavio svoje ruke na svoje stegna faqala ya muhammad akhbirni an islam raka ya o muhammad wa yasma al faqala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Al-Islamu im tashhadan la ilaha illa Allahu a emna Muhammad ar Rasulullah wa tuqima salat wa tuhtijez zaka' wa tasume Ramadanu wa tahojja u bejta in isfaka'ata ilaih sabila Rekao je Allahu Poslanik sallalahu alaihi wa sallam Islam je da posvjedočiš da ne ima drugog istinskog koga ksima Allaha i da je Muhammad Allahu Poslanik da klanjaš propisani namaz da namaz da daješ zakat da postiš Ramazan i da ponačastiš kar Ako zato imaš mogućnosti. Kale Sadaqti, pa je on rekao, istinu se rekao. Fa'ađibna jes alhuva yusabdiqut. Kaže Umar radijallahu ta'alamu, pa smo se mi začudili. Pita ga, a zatim potvrđuje. Kale fahbirni anil iman. Pa je rekao, obavijest me o imanu. Rekao je an tukmina billahi wa malayketiki wa kutubihi wa rasuliki wa jeumin ahiri wa tukmina bil qaderi khayriki wa shan Kaže iman je da vjeruješ u Allaha njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike u sudnji dan i da vjeruješ u qader njegove dobro i njegove zlo Kala sadaqt, rekao je, istine si rekao Kala fa an il ihsan a rekao o bavjestima, o ihsan, o dobročinsti قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك بيركه دا алла обожаваш као да га видиш jer ako ti njega ne vidiš on tebe vidi قال فاخفني عن الساعه بيركه او بغيستمه او صدنه دار بيريستме او смакусјеت قال امر مسؤول عن هذا العالم من الساحل بيركه اي هون اي кое упита ништа више не зна одано рако اي пита غذني عنرات kaže podjsti onjini oznakoju masmak قال أن تدا أمة ka je narobija sebi rodi gospodare نت الحفة العرااح العالم اء الشائيةطون في البيا kaže dadiš gole i bo se pastije kako se naječu u gradnim palaču ثم انطلق ذات انس اكرن و اتجه نحو الفرديه الثمانيه كذا يpassو مستو ميدوميتس ثم قال يعمر ادري من السائل ذات ينفي توصاني صلى الله عليه وسلم امر اذا اشتكو اي واحد человек قلت الله ورسوله اعلم لك وسام اللهم قال فانه جبريل جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم ركع يا توي جبريل دشا لدا واسودو تشي بربي سماه باشجار هذا الحديث البياجي има 8 رحمه الله تعالى وصوره صحيحه كذا مره الله تعالى عنه بينما نحن عند رسول الله الله عليه وسلم. Allah, uposlanik alaihi sallatu u je svoje vrijeme provodio na dva načina. Ili je bio u društvu svojih azhaba, ili je bio u društvu svojej porodici. Ako bi se desilo da nije u društvu svojih azhaba, ili da nije sa svojom porodicom u izvršavanju porodičnih obaveza, onda bi Allah, uposlanik alaihi sallatu u sallam, možda potišao obići bolesnika, posjetiti nekoga ko ima neku potrebu, raspitati se o stanju muslimana i tome slično. Ali Allah, oposlanika ređe salatu veselam je bio dobro organizovan i ispunjavao je ispunjavao je svoje obaveze prema Ashramu, koji je nije zapostavljao, odbajao je za njih, podučavao ih je propisima jer je I druge strane, bio je sa svojom porodicom, u izvršavanju potreba svoje porodice. Tako da nije bila zapostavljena niti njegova porodica, a nisu bili zapostavljeni niti njegovi drugoj. Allaho poslanika je iskoristavao svoje vrijeme na adekvatani kvalitetan način, što znači da je odvojio dovoljno vremena za svoje drugove, da ih područjih propisima vjerio da ih potuči onome što Allah Želešanog objavlje, jer ili na drugoj strani da bude u, na uslozi svojoj porodici ispunjavajući ono što je bilo potrebno za njegovu porodicu. Pa nama je poznato da je on, Alejku Salatu Viseranu, znao da ušjeva e, odjeću, da krpi obuću, da održava kuću, da bude na uslozi svojim suprugama radi Allah i Allah, poslanik alaihi sallam, je pomagao svoju porodicu. Nije Rasulullah sallallahu alaihi sallam se uzdizao nad svojom porodicom, nego je poštoval svoju porodicu i bio je na uslozi svojoj porodici. Ono što se pojavilo u novije dobi i u našem društvu se to pojavilo, jeste uzdizanje nad porodicom. Smatranje određenih kućnih poslova, da su to poslovi koje su koji su poniženje da ih radi muškarci. Mi znamo da je u malo davnije doba, ili bolje rečeno prije nekih 30-ak godina od prilike, da je bilo sramota da muž ponese svoje dijete, to je radila majka, to je bilo sramota da radi, da radi muž. Ako bi recimo dijete se razboljalo, pa ga treba odnijeti ljekaru, To bi radila majka, nosila bi svoje dijete u naručju, a muž bišao pored nje i ruke u džepove i tako su išli doktor. I to je bilo sasvim normalno. Jer ako bi se vidio slučajno da nosi dijete u naručju, odmah bio karakterisan kao papučak. I to je bilo poniženje pod naujnim znacima. U stvari to nije poniženje, poniženje je da se radi tako. To je poniženje. I to je uistinu bilo poniženje za porodicu. To je bilo poniženje za takvu majku, da njen muž ide pored nje i da, se, i da se ona tako pati i može se desiti, da je ona tek možda se porodila, da možda ima i zdravstvenih poteškoća i svega ostalog. Međutim, ona je bila priseljena da nosi djete zbog toga što je bilo stramota da njen muž nosi djete. I poznajem porodica gdje je bilo sramota i roditelj, babo se nikada nije igrao sa svojom djecom. Djeca, dok su bila mala, nikada nisu upamtila da se njegov babo s njima poigrao. Što je uistinu poražavajuća stvar za porodicu. Allahum poslanik, alaihi salatu ala sara, je najbolji primjer kako se treba ponašati. On se igrao sa svojim unucima Hasanami Huseidom. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je obavljao te kućne poslove i to apsolutno nije nikako poniženje, to je počas. Kaže Allahov poslanik e eh, kaže Allahov poslanik alejhi koji vesselam, najbolji prema svojim porodici, kaže ja sam najbolji prema svojoj porodici. I uistinu, muž domaćin treba biti na usluzi svoje porodice. Jer je tu bio je i Allahov poslanik alejhi salatu vselam. I to su u istinu počasti, to su vrijednosti, to je dobrota ko želi da vidi dobrotu čovjeka neka pogleda u njegov odnos prema njegovoj porodici. Jer onaj ko je dobar prema svojoj porodici, on će biti dobar prema drugim ljudima. A onaj ko se pretvara pred ljudima da je dobar, a prema svojoj porodici nije takav, on se ne pokazuje u pravom svijetu. Dobrota čovjeka se gleda kroz njegovu dobrotu prema njegovoj porodici. Allahu poslanik a.s. je bio sa svojim drugovima bilo u mesjidu, bilo na nekom putovanju ili bilo u njegovoj kući. Provodio je vrijeme sa svojim mazhabima r.a. angolom, podučavao ih je propisima vjere i onome što je uzdišeno je Allah r.a. objavljivao. Kada govorimo o organizaciji muslimana i mi danas kada govorimo recimo o radu druženja i tome slično, Mnogi zamišljaju da udruženja recimo mogu da rade kvalitetno i da mogu da rade dobro bez rada da je aktivno u nekom udruženju. Bez aktivnog rada života u jednom društvu. Udruženja nisu udruženje kad skaže udruženje omladini kad skaže udruženje građana. To znači da su udružene na nekom dobro. I se hoće kvalitetno uraditi nešto, mi moramo znati da moramo živjeti zajedno. Bez tog života zajedno, bez tog međusobnog e, podpomaganje, bez stalno konstantnog učenja, nije učenje da se samo okupimo ovdje. Ovo je jedan od vidova učenja islama. Ovo je samo jedan od videova učenja islama. A islam se manifestuje na različite načine. Ako mi hoćemo da vidimo recimo komšijske odnose, mi možemo govoriti o komšijskim odnosima u okruženju. Ali o komšijskim odnosima mi trebamo da učimo kod naših kuća. Tu mi pokazujemo kako smo mi komšije. Na praktičnoj primjeni mi možemo govoriti o među ljudskim odnosima u mjestu. Ali među ljudski odnosi su na na ulici, u našoj svakodemnici, u našim kontaktima s ljudima, tu se pokazuju naši odnosi sa drugim ljudima. Allahu poslanik, a.s.v. pobjučavaju azhabe, od njega je Allah zaštavnom objavljivo, ali je sa njima živio i vidio je kako su se ponašali i on je praktično pokazivao kako se treba ponašati. Stoga moramo shvatiti da ovo znači ovakva rat je ja na dvidava uruživanje na dobro. Međutim to nije jedini način grada za islam. Mnogo toga mi trebamo da odradimo u našim svakodnevnim poslovima, u našoj komunikaciji sa ljudima, jer ćemo praktično pokazati kako treba nešto uraditi. Praktično ćemo pokazati kakav komšija treba biti. Praktično trebamo pokazati kakva treba biti prema porodici i tako dalje i tako dalje. Allahu mu salli sallahu alejhi je bio, rekao sam, dobro organizovan, iskorištavao je svoje vrijeme. I svo svoje vrijeme je iskorištavao u obožavanju izvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne bi podučavao svoje azhane, ako ne bi bio u takvom društvu, da bi mogao da ih poduči nečemu, ako ne bi sa njima provodio e, vrijeme, onda bi Allaha u poslanik Arihi sallatum srata odlazio da obiđe nekog bolesnika, da oviđe nekoga koje je u nekoj potrebi i tome slično. Ili bi, u protivnom, bio u obavljanju svojih tikućnih poslova. Što znači da je svoje vrijeme, koje je najdragocijenija blagoda u čovjeka, iskoristavao na adekvatan i kvalitetan način. Jer će čovjek poželjati, kada bude proživljen na posebno nevjernik, poželjet će da se vrati da iskoristi svoje vrijeme. Kale rabderdžio. Reći će Allah moj povratim. Da uradi nešto od dobra u onome što mi je promokevo. Vrijeme koje, koje nam prođe, a nismo ga iskoristili u činjenju dobra, a nismo ga iskoristili u činjenju dobra, otišla je u nepovrat. Otišla je u nepovrat. Zbog toga su nas prve generacije pretekle u dobro. Jer su konstantno nastajali i činili dobro. To je bio to je bio njihov sistem života. Činjenje dobra nije nešto što čovjek kaže: eh danas ću ja otići i uraditi nešto." Odvojiti ću ja 5 minuta, 10, pola sata, sat, onda i tu ću raditi dobro. Ostatak dana ja mogu raditi što ja hoću. Ne Cijeli njihov život je bio protkan obožavanje muzičnog Allaha, subhanahu wa ta'ah. Od vremena buđenja pa sve do lijeganja u postelju. I zatim i taj san, subhanahu wa taj san koji su, e, e, taj san odlazak na, na spavanje, učenje dhikra prije spavanja s jedne strane, s druge strane ustajanje u noć. Ne tađafa, džunogum, anjil, nadadje, jedrona rabbehu, haufa, mutana. Oni su odvajali svoje bokove od posljednja. Jaduuna rabba muhaufa muhtama'a molit će Allaha iz straha i nadi. Kad čovjek pogleda znači i to rime u kome su se odmarali bilo je protkan razmišljanje muzvišanama Allah subhanahu wa ta'ala i bilo je protkano obožavanje muzvišanama Allah subhanahu wa ta'ala. Čim se probude veručan sa Allah subhanahu wa Čak su ustajali na noćni namaz. Pasvo je to vrijeme pred zoru obil asharihum istagfirun, autim, yutagim saakim, u tom kamimu sahura, da tako kažem. Pred samo nastupanje zore, molili sallaha subhanahu wa ta'ala za obraz, pa kada oba bi namaz, onda se se razila zelo po zemlji, utražni kod Allah vih jelešan u blagolakti. Mi znamo da su ashabi radi Allahu ta'aradom odlazili i privjeđivali sebi kada? Iza sabah namaza. Iza sabah namaza. Jer malo je drugačiji sistem života u tim predjelima gdje, gdje su živjeli oni radi Allahu ta'aradom. Kako to? Tamo je glavna pijaca ujutro iza sabah. Znači, glavna pijaca je ujutro iza sabah. Ljudi dolaze čak prije sabaha, na mjesta gdje se obavlja kupo-prodaja, znači na pijaca, tamo je pijaca, znači i iza sabaha. Ljudi koji dovlače na pijacu, ljudi koji eh, ih prodaju zelene i te stvari, oni tu grade u gradu, toku noći i ima velika džanija, recimo, na pijaci tu, koja se sabah namaz i iza sabaha počinje pijaca. Poznatan je slučaj da se jedan od sahaba, ko tuži obavom doslaniku, a.f. na to da ima, oduži namaz na sabah. Kaže mi na pijacu, pa mi klanja dugo, pa mi kaže zakasnimo na pijacu. E to je značenje tog hrvita. Znači potužio se na to jer dugo klanja, zakasni na pijacu, jer ljudi koji kupuju recimo na veliko gdje pijace, gdje se to, ta trgovina obavlja na veliko, recimo dovuče neku u kamionu, prodaje recimo jabuke ili prodaje recimo lubenice i trgovci koji to uzimaju će preprodavati, oni dolazi i kupi, al kupuje cijeli kamion. E, cijeli recimo, oni mame i tako dalje. Znači uzme sve, svu količinu i onda oni to razlače po gradu i prodaju na drugim na drugim lokacijama. I naravno, ako čovjek zapasni u tom periodu, njega poveći promake. To je sad, znači to se sad tako radi, riba se recimo tako isto preprodaje i tako dalje. Znači ovo samo govori radi približavanja situacije u kakvim, e, kako se živi, recimo, u tim, tim priljeljama. Recimo, kod nas je to malo do drugačije, iako i kod nas, recimo, poznatno da Prijat se izuzetno rano počinio sa radom, ali e, ovo što se, recimo, i dan danas praktikoje u, recimo, u Saudiji, u Mekke, u Medin i tako dalje, znači to je bilo to dodatira, znači i pri. S toga, ashabiru su se razilazili znači, ujutro za sabah i obakljali su te poslove, naravno, ova bi se bio poslova da podne, I za podne se ili pred podne obakljava čak i kajvula, jer to je vrijeme posebno, znači, e, teško u tim predjelima i za podne malo ko radi, skoro da niko ne radi, to je vrijeme ručka i vrijeme odvora. Jer je skoro nemoguće da se radi u tim predjelima. Znači skoro pa nemoguće da se radi. Jer zbog velike žegi niko skoro ne radi u terminu od nekih možda dva, pola, tri maksimalno. Pa do i kindije. to je sve pozatvorano osim malih skromnih dječana koji, onako otvore, koji su otvoreni samo radi prehradne. prehradne I I restoran je naravno radi lučka. I vrijeme ponovnog razilaženja po zemlji je iza, iza Ikindije i naravno nekad na večer do 10-11 sati i tako itd. Ovo samo radi približavanja situacije, e, zbog toga što se neke stvari spominju u hadithima i čujete ovako, pa čovjek to nekako ne uklapa možda u našu, u našu stvarnost. Kaže, lako je kaj gulu, kaže, kad, odspava, kad odspava kaj gulu u podnik, kod nas ne može, kada je u nas radno vrijeme. Ali zato, recimo, u nas počinje radno vrijeme možda od 7 ili 8 sati, a kod njih radno vrijeme počne od 5 ili pola šeština. Znači, razlika je u samoj organizaciji života uopće. Allah, uposlanik sallallahu alaihi wa sallam, je, da je cijelo svoje vrijeme e, iskoristavao u podučavanju dobra, u prenošenju onoga što je uznišan Allah subhanahu wa ta'ana e, objavio. Pa su tako jednoga dana bili u ovom hadisu, naravno to spomenuto, bili su društva Allahovu poslanika alaihi sallatu wa sallam, Omer radi Allahu ta'ala i još neki ashabi radi Allahu Kada je došao Džibril alaihi sallatu wa i e, postavio neka pitanja, neka pitanja Allahovu poslaniku alaihi sallatu wa Pojavio se čovjek, kako prenosi Omer radi Allahu ta'ala, čovjek koji je bio u izrazito bijeloj odjeći, pogledajte preciznog opisa, kaže u izrazito bijeloj odjeći, izrazito crne kose. La jura arigi eferl sefer i potvrđuje još jednom, kaže na njemu se nisu primijetili nikakve tragovi putovanja. Vara jarifu urna ehad i niko od ga nije poznavao. Znači nikoga od nas nije poznao. Ovo je tako precizni opis da dočara stvarno stanje to, čevjetna što je držao. Po pitanjima ličio je na beduina. Kaže, je bio izrazito bjeli otjeći. E, da je bio neki putnik, da nikoga od nas ne zna, znači nije bio od stanovnika međinitu, znači nikoga od nas nije poznavalo. Došao je dakle od njega. Izdeleka je došao. Nikakav trag na njemu nije vidjen. Znači, dolazi i po prašini, jer tadašnji puteni nisu bile asfaltirani. Nisu to bile udobne javnice. putovalo se na delama, Prašina, koji nije bio tamo u tim krajenima, ne znam šta je prašina, jer ovdje kod nas što ima to, to je ništa. Prašina je tamo kad se, kad je prašina na nekom predijelu i hodate po tom predijelu, prašina je znači ovoliko, možda čak ovoliki svoj napid prašini. Kad stanete u obući, obuća vam potrebnu prašinu. Znači je to običajna prašina koji kod nas smo se malo, Aći znači, prašina kad je prašina onaj će današ i o velike slojeve prašine kad stanete nogavom poteri praš. E tako da je bilo nemoguće da čovjek odnekle dođe sa taku e, u izraz što je bijeloje odjeće da nema nikakvog traga putovanja na njem. I na kosi mu se ništa nije primijetilo. Bio je izraz da crne kose i njemu se na kosi ništa primijetlo jer e, ljudi koji putuju Uh, obično se kosa zamasti, na kose se to primijeti, uh, odjeća se isprlja. Uh, Međutim, na ovom čovjeku se ništa od toga nije primijetilo. La yura arigi etar sefad varaj minna ehadi nikoga od nas nije poznavao. <coughs> Bio im da pa je dakle pravi sranac. Pa kaže, hatta dželze ili nebi sallallahu arigi etar Pa je on sjel do poslanika Aliqa 7. Opisim on me radi lakom pa njegov način i pristup poslanika Aliqa 7. Kaže, Kaj džara siri ne bih slobila lakom Sjeo je do njega, Ušao je pa sjeo do njega. I kaže, Pristodnio je svoja koljena u njegova koljena I stavio svoje ruke na stegna. Kaže sonski učenjaci da je stavio rovnje nije spominuta na svoja ili njegova stegna, Nego se kaže, I stavio je svoje ruke, može da se protumači na njegova koljena, a može da se protumači stavio je svoje ruke na, na svoja stegna. Što bi bilo ispravno da je stavio svoje ruke na svoja stegna, jer od Edeba učenika nije da stavi svoje ruke na a, stegna učitelja, nego je od Edeba da stavi svoje ruke na svoja stegna. Kaže sam učenjaci da se to odnosi na to da je stavio svoje ruke na svoja stegna, na stegna Allahov poslanika alaihi sanatu ala Stavio je svoje ruke na njegova stegna. I ovdje je džiril alaihi sanatu ala na kraju hadita, da je spomenuto da je došao da ih područi propisima njihove vijere. Područio je ih prije svega eden prilikom sticanja znanja edleko prilikom sticanja znanja. Ovaj čovjek što je došao, bio je to Džibril a.s. Melek koji se ubraja u najodabranije i najbolje meleke, što je poznato ljudima. Posebno zbog posla koji je obavljao, zbog uloge koju je obavljao, jer je dostavljao objavu do izaslanika uzvišenog Abaha Suhannahu Ata'a zbog počasti koja mu je dana. A mi znamo da ga je Allahov poslanik, Aleyhi wa sallatu wa sallam, dva, put, dva puta vidio u njegovom starnom, starnom obliku. I prvi put ga je vidio, kada je bio u pećini Hira, kada je počela dolaziti objavu, kada kaže da je pogledao prema nebu, i vidio je Meleka imao je šest totina kriva. I kaže srd del ufuk, kaže kompletan horizont je zakrilio. Od Meleka Džibrila a.s. nije više neba vidio. Kaže srd ufuk, znači kompletan nebeski svod je zakrilio Melek Džibrila a.s. Prima ima šest totina kriva. I pored veličine Meleka Džibrila a.s. Ipak je on samo jedan od Allahovih i za salika. I ne odbija poslušnosti odličenov Allah subhanahu ta'ala. Zamislite šest topi i zamislite da je zatvorio kompletan horizon. Znači kompletan vidnik mu je zakopio. I drugi put se desilo kada je, kada je, kada je sivratul mundaha, kako Allah subhanahu ta'ala kaže, kod sivratul u toku, njegovom Miharatu. Neharaju mi Allahu wa sallallahu alayhi wa sallam. Ovaj slučaj dolaska kada je Đibrila, u ljudskom obliku je njegov ponovni susret s njim, ali u ljudskom obliku. Jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao mogućnost smjerku da se pojavi u ljudskom ljudskom obliku. I to je bio slučaj kada je grela alejhi salatu wasalam to je došao Allahov poslanik alejhi salatu wasalam u ljudskom obliku i došao je naravno područje Ashabara, Allah, Allah, Allah, u propisima vjeri. I u ovim stvarima apsolutno nema nikakvog, uh, nikakvog čuđenja za onoga ko vjeruje u Allaha i srednjih dana i ko vjeruje u Hajni. Oni koji vjeruju samo u materijalno, oni postavljaju pitanje kako je moguće da se Melek pretvori u ljudski oblik. I gotovo, kad šetan stane slagati šubehe, nikako da se toga više otresu. A onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan za može pomisliti da je nešto Allahom uzvišenom teško. Stvari koje su od lajga, onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan i koji je u poklonosti predan tim stvarima, apsolutno ne postavlja pitanje kako. Jer zna da je uzvišen je Allah subhanahu veka'ala svemoćan i da mu apsolutno ništa, apsolutno ništa nije teško. Jer Allah subhanahu wa ta'ala samo kaže i ona buli. Onaj koji je u Abaha i sudnji dan apsolutno nema bilo kakvu nedovicu u pogledu toga. Ali onaj kod koga se sva čula zadržavaju na ovom materijalnom, materijalnom svijetu pa kaže čovjek sad dolazi u ovom obliku sad odjednog neki drugi oblik. Kako je to mogući? Posmatra to svojim razumom i pokušava dobučiti svojim razumom ono ono što spada usjedeva to je apsolutno apsolutno za čovjeka koji vjeruje u mali dan jer onaj koji vjeruje u baš halmotali sljedeći dan odsa slobodnih istaja i ne optereči. ono što je bilo svojstveno za beduine kada bi dolazili Allahu sallallahu alayhi wasallam da mu se nisu obraćali sa riječima ja Rasulallah. Če dolazi strana iz Beduín, zani je izvojstveno vilo da mu kaže u bom Allah subhanahu wa ta'ala kaže la teja'alu du'a ar rasuli beynakum, ke du'a i ba'dikum Nemojte dozivati poslanika kao što je li drugi dozivate. Nemojte pozir poslaniku činiti kao, do, kao dozivanje jedan drugog od vas. Znači, ako vi dozivate jedan drugog e, imenima, nemojte vi tako dozivati Allahov poslanika, Reis al I s druge strane, kada vam neki čovjek drugi, mimo Allahov poslanika, Reis al-Fusran, nešto naredi, vi to možete, ko će uraditi, nije A kada vam to naredi Allahov poslanika, Reis al-Fusran, tada čovjek više nema izbor. Ima samo da uradi kada nam neki čovjek drugi nešto zabrani možeš ga poslušati možeš ga ne poslušati međutim kada to zabrani onlahu poslanika alejsa salatun se ram tada je čovjek obavezan da to posluša to je značenje jedno od značenja ovog koranskog ajeta znači kada Allah kada Allahu poslanik alejsa salatun nešto naredi obavezno smo da ga poslušamo dok Ako nam neko drugi nešto naredi, znači neko drugi nudi možemo da ga i ne Isti slučaj je i kod zabrane, znači mi kada nam naredi poslanika Alejhizalata 7, duži smo da to ostavimo, a kada nam zabrani neko drugi, mi možemo možda i da odbiljemo poslušnost njegov i da ga u tim stvarima i ne posluša. Međutim, Beduini koji nisu bili upoznati sa nekim stvarima, kada bi dolazili poslanikove Alejhizalata 7, Oni su glupo nastupali prema njemu. I stoga, onaj ko pozivao Allah u vjeru mora imati razumijevanja za onaj koji imaju ponašanje beduina. Jer Allahov poslanik, najodobraniji čudvijek, beduim mu dolazi i tako se prema njemu grubo ponaša, da je to čak teško padalo i ashabima radijallahu ta ranu koji se dogledali. Međutim poslanik Kareysa sam se nije na takve stvari ljutio kada se u pitanju vedri. Nije se ludio na njegovo tako ponašanje jer to je svojstveno za njih. Oni nisu uh, nisu tako mehki kao što su ljudi koji žive koji žive u gradu kao ljudi koji su živjeli tu u društvu uh, u društvu poslanika Kareysa, a te sada. Dolazi Djibril alejhi salatu vesselam i obećava sallahu sa poslaniku alejhi salatu vesselam kao strana. I kaže mu, ja, Mohamed, ah al-lislam. Kaže, o, Mohamed, je obavijestim u islamu. A zahavi se svekli, dolazi čovjek iz strana, ne znao ga. I on se tako i ponaša i postavlja pitanje tako. Jedna naravno, on, al-lislam, znajući taj je to džidrila, al-lislam, govori šta je to, šta je tvoj islam. Pa onda kaže, أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فسيادو تشهد أن تنمت بمغاسم الله إلى محمد الله رسول الله وتقييم الصلاة والأبطية الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيد الله إن استطاعت إليه السبيل. إسم أمني الزنجيني إسلامسي شرطة Uh, da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga, resim Allaha, i da je Muhammed, sr. sr. sr. sr. sr. sr. da obavljaš namaz, da daješ zekaj, da postiš mjesec ramazan, da postiš ramazan i da obavljaš hadž ako za imaš, mogućnost. Kale Sadaqtus. Pa je rekao, istinu si rekao, Anu fa' ađibna jes'aluhu vajusadikuhu. O smo Kada je postavlja pitanje, pa onda potvrđuje ispravnost, ispravnost ovog govora. O značenju samog šehadeta, izjednog, ne kažemo, posljednog ovog gugla, inša Allah, ćemo govoriti na našem narodnom druženju i osvrnuti se na mnoge ljepote značenja samog šehadeta u ovom hadithu Baha'u poslanika rec, sr.a. Ako boga govoriti na našem narodnom druženju, da ne podružimo sada. Ovaj hadiz je briva, ali te sada kroz se spominje kao drugi hadiz je briva, pa ćemo se na nekoliko druženja zadržati na komentaru ovog haditha koji nosi naravno sa sobom brojne korisne pouke i brojne korisne i mudre stvari, znači koje uvijek iznova moramo aličiti. Makoliko smo puta slušali ovaj hadiz, Vjerujte da svaki put kad se na njega vratimo, uvijek se nešto novo iz njega nauči. I uvijek se osvježi znanje za ovog haditha. Jer ovaj hadith je toliko obuhvatan da je e, malo vremena kada bismo mu posvetili govor, vjerujte, i desetak drsova. Da je u istinu malo vremena da se posveti ovom ovom hadithu. Jer ovaj je u istinu sadržajen i nosi, kažem, brojne poruke, ali inša ta'ala nadamo se da ćemo, bar koliko nam vrijeme bude dozvodavalo, da, da ćemo inša Allah i ta'ala prokomentarisati bar neke dijelove ovoga haditha, možda koje nismo, na kojima se nismo zadržavali, u dozadašnjih komentara. Kaže Džibrija alaih, svalatu Kada je sjevdu Allahu, poslanik, alaihi sallatu alaih sallam, preslonio svoje koljena, uznjava koljena, stavio lunke na stegren, rekao je, Ahbirni anil Islam. Je, Muhammed, ahbirni anil Islam. Šta je to Islam? Posto je pitanje, šta je to Islam? U me u Islamu. Kada je Allahu, poslanik, alaihi sallatu alaih sallam, rekao, An an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan. رسول الله نفس الشيطاني ما بلغو كي سنتكوا الله إذا محمد الله وصاني وهو يه پره ركن شهادة هو يه پره ركن شهادة أدروكي ركني أشهد لا إله إلا الله فهو يه پره ركن سامك شهادة أدروكي وأشهد محمد رسول الله إذا محمد Allahu poslanih, a to je ujedno i prvi rukm islama. Znači sam šehadat možemo uh, podijeliti na dva dijela, jedan je svjedočenje da nema drugog kisne sloboga al osim Allbaha, a drugi je da je Muhammad alaihi sallatu sallatu Allahu poslanih. Šahadit je u prvi rukm islama, Nime čovjek ulazi u okvir islama. Kada čovjek osvjedoči da nema drugu kisjetkovo bojao se Malbaha i da je Muhammed Aliq, sada to samo malo robio postanik, on time ulazi u Islam. Ako čovjek izgovori ove riječi svojim jezikom i čvrsto je ubjeđen svojim srcem i shvati i razumije šta znači sam šehadat, on time postaje naravno musliman. Veliki problem današnjice jeste nerazumljevanje samog značenja šahadeta. Ako čovjek ne razumije značenje šahadeta, vrlo lako će ga izgovarati svojim jezikom, ali on neće dopirati, njegov značenje neće dopirati do čovjekovog srca. Znači šahadet znači svjedočenje. A svjedočenje ne može biti bez prave vijesti, bez pravih spoznaj, bez istine. Kad kažemo da je neko nešto da neko nešto treba posvjedočiti to znači da je čovjek nešto vidio neki događaj vidio svojim očima pa je čvrsto uvjeđen da je to što je vidio istine jer bez toga nema svjedočenja ne može svjedok biti bilo ko a tako bilo ko je događaj ne može biti bilo ko svjedok svjedok mora posledovati istinu, mora posledovati spoznani, ta vese, što on posledovati da je to mora biti istinu. Bistak ne sviđanju. Kada čovjek svatih, šta znači reči La ilaha illa Allah, i ash'hala rannu muhammeda rasulullah, kada zna znači ne toh. On da čovjeko razmišljati hoče rekazati. Šta je čovjek izgovara, I ono mogu biti dokaz za njega nasudnjem Ovi sve ne može izgovarati da ne budu dokaz protiv čovjeka nasudnjem danu, ne jadu billahi. Jer ja čovjek da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, a svojim djerima pokazuje suprano. Svjedoči da da je Muhammad alaihi salatu wa serama allahu bogu basanik, a svojim postupcima pokazuje drugusnik. Absurdno je kada čujete riječi da trebamo slijediti o lavovu poslanika, ali sada profesora ne trebamo. I kaže, e, eh, sve vas ovako zajedno pozivamo da idemo na eva prvice. Koje su tu kontradiktornosti kad čovjek govori eh, jedno i ne razumije uopće šta govori? Riječi da slijedimo lavovu poslanika, ali sada sada nisu to riječi koje se izgovaraju samo samojeziku. Te je zna se za i postupke. Jer ne može čovjek raditi suprotno onome na čemu je bio oblagan poslanik Alaha sallallahu alajhi wasallam. I govorit će trebaju mi upodnositi Allahu poslanika neizvršiti salama nego se pogrešno razumije i pogrešno se praktikuje. Što znači da čovjek prije svega da bi sjedočio da nema drugog istinskog Boga osim mora da zna značenje toga. Šta to znači? Zbog toga mekanski mušljici nisu lahko izgovarali te iđiđer. Kad se zna ni što to znači. Kad čovjek kaže Iš-hrevel la ilaha illa Allah, nema obožavanja više ni Aibaz da jediniti bilo koje drugo gdjele. Ne ima više obožavanja mrtvaca. Nema više prinošenja žrtvi niti džinima, niti mrtvacima, niti bilo kome drugo mimo uzvršenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek kaže išhedu en la ilaha i Allah Znači da sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mora biti odbačeno I ne smije se obožavati ništa drugo osim uzvišteni Allaha subhanahu wa ta'ala e problem Što se ljudi nisu u osnovi upoznali sa osnovim stvarima iz vjeri koje moraju da poznaju Pa se desi da čovjek recimo deset, petnaest godina Pada Allaha subhanahu wa ta'ala na sežbu jer vi znate od njega stvari koje ne možete da pojebite ne možete da pojebite kada to može kaže takve stvari čovjek može kazati tako teške stvari da je to uistinu za igranje tad je allah arafu mutazim očekujete pravo hebe očekujete pravo ono postovanje a kad vidite da kakve riječi i šta se kaže i šta se uradi onda shvatite da upoznavanjem svega toga sve jedna jedno veliko znanje o osnovnim temeljnim stvarima iza svega. Stoga je veoma važno da se čovjek upozna za, sa značenjima te da se upozna sa pravim e, značenjima značenjima samog shahada. I u kontekstu toga preporučujem knjigu kitab e, at-tahidi I imate od šetirnih termina, reći je lišao prvi dio knjige koja je puno jednostavnija, ali do ono meni starije verzije knjige, kitabu da je puno jednostavnija, i, ali više je prilagođena čitalocu, čitalo, jer šetirnih termina, opet Ulaj Karadajki, je govorio jezikom naroda, i tako da je puno jednostavnije izlagao ono što je imao od zaradi. Da se tak njiga malo iščita, da se e, uzmu osnovna značenja tih stvari ako čovjek nevi kojim slučajem zapao u, e, u takve pogrešnje. Jer u uistinu nosi, nosi sa sobom velika značenja i čovjek, e, i čovjek mora znati da ukoliko pogriješi u samom šehadu, svjedoči da nema nebog isklika oboja, se malo vas pohadate, ali govori priči je, da da je bilo. Subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, subhanallah. Aka vidite postup ke venite na radiu toku dana u radii podesete petna iz postupar kakwirisu kojisu su propnosti se samim tim liječer. Fela fej, jako, jako opasno, se mora opoznati sa pravim začinima kako visi se čupo. Amici onara, no, govoriti nekim tim detalji, ma inša Allah Onaj ko obožava uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, taj automatski priznaje i Allaha subhanahu wa ta'ala rubivijeta. Tako da nije potrebno da ono kako obožava Allaha subhanahu wa ta'ala u gdjeđi ima u posljednje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, navest samo jedan primjer koliko su ljudi u samom razumijevanju rubivijeta, nedugo upoznati sa tim značenjima i osjećaju čak i odliže određenu dozu straha kada je u pitanju Allahu kvare narav ljudi. Šta je Allahu dželle dželaluhu govori? Da čovjek prije prisegda da uzvisi Allah subhanu ve taala postoji. Allah subhanu ve taala je tvorac svega. Allah uzvišeni je tvorac svega i sve što Allah uzvišeni sve obskrbljivi, Allah uzvišeni da je život Ja svet. I Allah uzvišeni, zapravdimo, sve obskrbljivi, to se ubraja u terhidovog u I zavisite čovjeka koji, kada je u pitanju sama obskrba, znači ovo je između čovjeka i njegovog gospodara, znači samo samog čovjeka i njegovog gospodara, kada je u sama obskrba, koliko ljudi imaju neispravnih razumijela? Pa razgovarajte malo sa Ljudi mislije da im obskrbu daje njivo poslada oskrbu Da obskrbu dobijaju u firmi gdje oni rade. Jer kaže, ja ne bi dobio da nije tu. Da ne radim tu. Slušaj, kad si bio u utrovi majke, nisi znao njim tražiti, Allah te obskrbi. Nisi mogao ni jesti, nisi mogao ni tražiti hran, nisi mogao ništa, Allah uzvišenite obskrbljivo. Devet mjeseci je uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljivo da se uutrobivanje. Kad si umedao svijetlo dana, ništa nisi znao, nisi mogao sebi zaraditi jednog jednog felinu. Allah uzvišenite obskrbljivo. Završio se osnovnu školu, možda nisi ni jednog felinu zaradio. Allah uz višnju je tu I kad se to ješao puno u i padaš Allah subhanahu tada na sežbu, pomisliti da te neko brinio obskrbio. Jeli se pogojiš za obskrb od uz višnju rabaha? Naravno, musliman mora da ustane da traži obskrbu. Ovo nije u, u suprotnosti sa potragom za obskrbom. Ovo ne znači da čovjek treba sjediti, kako to imaju običaj kazati neki drviši, Sjedite samo. Čekaj opskrba da će doći. Ne. Poslama mora da ustane, da primeje, da radi, tako dalje. Dakle znači, oni su prošli sa sami na čelo bra. Nego se radi o tom uvjeđenju u pogledu obskrbi. Sve što nam dođe, zapamtite, to je opskrba dužičnog Allah subhanahu wa Kad smo bili utro bi majke, Allah nas je opskrbljivao preko majke. Kad smo ugadali sveto dan Možda nam je obskrba dolazila preko babi, možda je obskrba dolazila preko majke, možda je obskrba dolazila preko djepa, možda je obskrba dolazila od komšine nekoj. Možda je neko, neko odrastao kao jefim bez otca i bez majke pa je Allah uzvišen je obskrb nekoj ljubi. To su sve dokazi Allahov, Allahov, tebare, ta'ala, obskrb imanja ljudi. Jer obskrba je rukama uzvišen je obama, ta'ala. I ovo načelo spada u vjerovanje u rububijet Allaha Subhanahu wa ta'ana. U Kada čovjek bude svjesan da obskrbat Allah je uzvišan od Allaha Subhanahu wa ta'ana i čvrsto je uvjeren da Allah uzvišan i obskrbu daje, čovjek će se razrahtiti u mnogočem u životu. Posebno se zna javiti bojazan Kod onih koji padaje Allahu Subhanahu wa ta'ala na seždu, kada je u pitanju opskava. Posebno se to zna desiti kod pozivača Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ali, šta mislite za čovjek koji poziva Allahu Subhanahu wa ta'ala? Čovjeka koji je svoj život podredio, pozivao Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ma, je bio na Zamanjskoj puli? Da li bio u Africe, da bio u Azi, da bio u... A medici. Na bilo kojem dijelu zemajske kule, gdje god se nalazi, Allah izbrišan je upiske mudaje. Što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَا بَثْنِ تِلْأَرْضِ إِلَّا <سؤال> عَلَى اللَّهِ <سؤال> <سؤال> رِزْقًا Nema jednog živog biće na zemlju, da ga Allah nehrad. živog biće na zemlju, nema da ga Allah nehrad. Sjećam se riječi jedna koji je savjeto o nazlu, koji je istudnetno. Kažem u komentarišujući Kaže nam ovako, šta mi mislite, se Sam razičit, vi ćete pozivati Allahum subhanahu wa ta'ala vjeru. Vi se trebate plašti za obskrb, kaže vam ovako, vi se trebate plašti za obskrb. Allah hrani. Koga? Hrani nevjeru. Allah hrani pticu u zraku, ribu u vodi, hrani sve insekte. Vi koji pozivate, borite se za njegovu vjeru, branite njegovu vjeru, širite njegovu vjeru. vas Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti na cijelu. Ona mora biti rasrešena za svaku vjernika Allahu subhanahu wa ta'ala. Sti, da znamo da je Allah uzvišeni ljudi stavlja ti iskušenja. والجوع يسى مقلاجه في ماشينا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يقوم لهم يميتك ونقص من الأموال والأنفس يقوم لهم جيوتك والثمرات يبلدون قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين في عبرة اليوم يقول يسوح استرقل يعني كمه na određena stanja kroz koja će prođu dok svojeg života. Ali, sve je to u službi robovanja uzvišenom Allaho subhanahu wa ta'ala. Ako Allah uzviša njih, tvoju obskrbu bude učinio manjom od obskrbe nekoga drugog, nemoj, nemoj za tim žaliti. Jer tvoj gospodar najbolje zna zašto je tebi dao toliku obskrbu. Ja se sjećam nekih lica koja su nekada sjedili u mjestođe ovako zajedno s nama. I družili se nadesali. Vjerujte da ih danas ne vidim. I godinama ih već ne vidi. I men tako ponesi. Ponesi I postane mu iz poniženja da sjedi u mesu. To je poniženje za njega da sjedi u mesu. Jer on sad ima para. Bo sam vrzi dobro auto. Za njega je da sjedi u džani. Da sluša predavanja. Allah uzvišćen je najbolje zna zašto je nekom dao obskromu koju mu je dao i možda je to za tebe veliki hejet na srđu o svijetu. I na svemu tome treba zahvaliti uzvišćenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer čovjeka može ponijeti, ponijeti i metak pa da čovjek za strani. I Allah najbolje zna zašto neko od nas ne radi u nekoj instituciji nije na nekom bisakom položaju jer možda mu isto tako bilo po njih da se je bilo dao. Pa Allah uzmišljani zna zašto je velika većina nas radni, živi od rada svojih ruku, bori se u životu. To Allah uzmišljani najbolje zna. Allah najbolje zna šta je za čovjeka hejni. Ali zapamtite, mali broj ljudi se uspio Hrvati i metku, položaj, žanama, I tome slično. Fatako dunja, fatako nisa. Pazite se žena, pazite se dunjavok i pazite se žena. E prvo, isk prvo iskušenje Benovištvoja Ličana bilo je vezano za žene. I u istinu ljudi će lahko zastraniti sa pravog puta, kada im se ponudi, ponudi, ponudi raskoš, raskošan život, kada im se ponudi imetak. Allah subhanahu wa ta'ala vodi nas na današnjoj rasferi što bi nas potrapio od sjećanja na ono što subhanahu wa ta'ala. Allah bozji je opisan svojstvom savršenstva. Svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala nema svoj, ta svoj, ta svoj početak. Zato što svojstvo subhanahu wa ta'ala nema svoj početak. Svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala nema svoj početak zato što Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. Neko bi kazao da neko svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj početak, time bi kazao da je dio ili da je nešto, neko svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala stvoren. Zato kažemo, Kur'an je Allahov govor, njegov svojstvo i nije stvoren, i nije stvoren. Jer Allahova svojstva nisu stvorene. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji, kao što kaže u izvišani, al-awwal, wal-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. Svjetrečenje, da ne drugog istinskog Boga osim Allah subhanahu wa ta'ala, znači ne drugog istinskog Boga osim Allah subhanahu wa ta'ala, bez obzira da o meleku, da li se radilo o poslaminiku, da se radilo o drnetu, kamenu i tome slično. Či ništa od toga ne zaslužuje da bude obožavan. Svi oni koji obožavaju poslanika, koji obožavaju menake, koji obožavaju džine, koji obožavaju drvo, kamen i ono što je proizvedeno od drvede i kamena, neka znaju da su na strankotici i da su učinili širk uzvišenom Allahu. S Stoga Allah uzvišen jedini zaslužuje da se njemu ne gledati čini i da mu se ništa kao sudru ne pripisuje. Svi poslanici su došli sa istom zadačom, kako kaže u Tišnji Allah subhanahu wa ta'ala, O lakad bi'at nam bihulbi svakom narodu poslali svakom narodu je poslan poslanik, poslani. s kojom zadačom? a ni'budu allaha već teri budu obožavajte i klonite se obožavanja ta'ud. A tagut je kullu va' ubedu min du'nillah. Ta sve ono što se obožava mimo Allaha. Sve što se obožava mimo Allaha, wa to je ta hlut. Klonite sve ta hluta. Sve što se obožava mimo uzvišenog Allaha. Wa ako čovjek kaže riječi اشهره لا اله إلا الله i ako prije svega koji kaže iz dobine svoga srca, iz svoj svoji i bude, Radio ono, bude se pridržavao onoga što ove riječi od njega potražuju. Bude se pridržavao onoga što ove riječi od njega tražuju. On će u istinu ući u džanmate. Jer čovjek koji kaže Allah", i bude radio po značenju ovih riječi, zasigurno će ući u džanmate. Zasigurno će ući u džanmate. Kao Kaos će zasi u noć u uči onaj komu de čini još jednom malo spanam da nema mu spas zasi ja allah subhana ve taala kaže in allaha la yaftu ayy shakliya wa yaftu ma dun za ka limaysha allah kete oprosti da musliman stogne ismat rama i onaj ko dođe pred allah subhana ve taala ne bude činio šerik zasi u noć uči Učenite. A ko dođe pred Allah za naštanova činuje širke, zasigurno će, zasigurno će ući u vatru. I zbog toga govor o ovoj tematici je neophodan. Vjerujte da je neophodan. I neophodan je da se često u ovome govorim. Jer čovjek možda pomiješlja, nemamo mi toliku potrebu da o tome govorim. Mnogo je vrsta širka, mnogo je vrsta dijela u kojima ljudi mogu lahko zastraniti. Ako dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala čini je širka Allaha subhanahu wa ta'ala. A čini je širka subhanahu wa ta'ala neće ući u džendretu. Neće ući u džendretu, Allah neće oprostiti. I to u istinu ulijeva veliki strah u srce svakog onog ko želi da se spasi. Jer šta ako čovjek radi neka djelata? Možda i ne zna da se to djelata čovjek. To tjera vjernika da spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, da upoznaje svoju vjeru. Tjera čovjeka da se upoznaje sa propisima. Pazi na svoja djela. Čuva svoju vjeru. A onaj ko je tako siguran da djela koja radi vode ga direktno u džende neka zna je to osobina lice vjero. To su osobine lice vjera. Vjernik stalno strahuje na cipu na svoju vjeru. Стало страхує. Я собою стаю перед обличчям Аллаха субхана ва тааля. Коли Мухаммад раділлаху анху ввеося своє життя. А коеве його життя. Найбільше приносить халіда Аллах ва посланик عليه салату ва салам. Страховал за своє розексоване сіє. Згадаєте, якби наша Kada je bio već ostavljen za namjestnika i pred kraj svoga života, pa između i ostalo kaže i bio bi presretan kada bi, jer kaže, poslanik ali je umru, presedio je na hirad, kaže, bio je zadovoljen sam. Pa je Bubek rad i Allah je otišao s ovoga svijeta kaže, i on je bio zadovoljen svojim djetom. Kao ja bi najviše volio kad ne ovaj period od kada je Mubekar preselio kad, ovaj, kad mi ovaj period moga života ne bi, kaže, bio onaj, kad bi bio, tako rekući, izbrisan. Jedan Omer radijelahu ta'lanom koji je obradovan džannetom, boji se za svoje djela. Za svoje djela će se i bojati onaj koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'lanom. Jer zna kako Allah bo izližani, žestoko kažka. A onaj koji je bezbrižan koji meni mali i velkih gljez jednostavno ne predstavljaju nikakav problem. Nimalo ga to ne brine, nimalo ga to ne nesikira, nešto u istinu s takvom osobom u redu. U nešto s takvom osobom nije u redu. Red. Neka svako onaj koji je bezbrižan, neka preistita sanje svoga srca. Kaže Allah, Moslaniq, Aleyhi sallatih srca, Men kane ahir kerani mina dunjara ilaha i ridallah dehala djanna. Dja'ana Allahu vajaguminum. Onaj kome posadnje riječi na dunjalu, koju budu riječi Rai Rai, Rai ila Allah, ući će u, u žanima trvana sallahu ta'ala, ući od onih koji će izgovoriti ove riječi na kraj svoga života. Ali u istinu, ove riječi na kraj svoga života neće moći izgovoriti svako. Neće moći izgovoriti svako. Onaj ko je ogrezao nekom grijehu, onaj ko je ogrezao nekom grijehu, na takvom grijehu on je Na trakvu mi je, je. Prinje, ko je, je u imenu. Jeden šeik navio je, primjer, primjer momka, koju je sa ovačaju nesreć, bil još u životu, dok mi je prišao. Kad su došli, kaž došli smo kod njegov, još živ, još je prisijestil. Pa sam mu govoril, oj, da, ilaha, ilaha, ilaha. Reci, kaže da, ilaha, ilaha, ilaha. Ilah. A لا يدمرت سيجار قل لها الى هيه الله رسل الله قد اعتر الدخان قل لها الى هيه الله فجاء بريء منها ولا يعذ بالله كجاء soldats كجاءت الريحه ولا يعذ بالله جاي بيوم الزملكيه انت ما غيري صفر ساي I kaže, slučaj, navodi slučaj prugog mladića koji je isto tako savršajan nesreći preselio. Kaže, stavili smo ga u auto i bolestnik još je bio živ. Kaže, pogledali smo ga. kaže, a on, podriježnik svoj, kaže prst. I kaže, da, i da, i da, i da, la. i da, i da. tako je preselio bolne svijetu. Kaže, kad smo se u bolnicu, vam ono vijestili koji su tu prisluke. O načnu, njegovog odlaska sa ovoga svijeta. Kaže, svi su vidili, kaže, presedili. Prilazeni su, kaže, i ubedeni ovo čar. Raznik je na tome, kakvim životom čovjek živi, tako će imatići samog svijeta. Zato mi je čudo da ljudi koji su cijeli svoj život, namaza obavljali, načuljeti čovjek, kaže, preselio na srti. Čovjek preselio, a moshar mu bio. U naručju učio je moshaf ili je zapostio, pa sam postav preselio, ili je odšao na hađba pa na hađu, preselio. Čovjek, kakvim životom živi Allah uzvišenjega i uzme, Allahu uzvišenjega i uzme u onakvom stanju kakvom je ondje živio. Stoga je važno da čovjek živi životom iskreno i odanom Allahom, čezrešanom uh, svaku situaciju iskoristiti da je provede u kokornosti uzvišenom Allahom, subhanahu wa A nasa Allah subhanahu wa ta'ala učinodani, koji će presediti sahu da svijeta, menačen na koji Allah uzvijšen izad